Salmul 238 a ucenicilor către Sfânta Cruce Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine, între măslinei săi roditori, Domnul ne-a rânduit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă lemnul uscat al sufletului nostru, cu mugurii tăi de har, l-ai înverzit și ca un rub de sânger am florit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pomul neamului nostru cu roadele Duhului Sfânt l a împodobit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine, când smochinul a certat Domnul, drumul cunoașterii cu Cel, prin măslinul legii l-a schimbat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine Domnul Isus Hristos pentru noi s-a rugat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă semnul Tău în inimă cu iubire l a purtat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă Tu ești jugul legii iubirii prin care pe Domnul l-am aflat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă poarta cerului pentru noi ai ridicat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă ești votul cel sfințit în care Domnul a stat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pe masa ta, cina cea de taină pentru sfințirea noastră, ni s-a dat.